Condiția umană Pista 19 Ora 3 și jumătate De mult timp se uitea Hammerlich la discurile sale necăutate de cumpărători. Auzi bătăinușă după semnalul convenit. Deschise. Era catov. L-ai văzut pe ce? Remușcare ambulantă, bombănii Hammerlich. Ce? Nimic, da, l-am văzut, pe la unu sau două, te interesează? Am absolut nevoie de el. Ce a zis? dintr în încăpere se a auzit până la ei un țipă de copil, urmat de cuvintele nedeslușite ale mamei, încercând să-l liniștească. A venit cu doi tovarăși, unul era suen, pe celălalt nu-l cunosc, un tip oarecare cu ochelar, având un aer nobil, toți cu serviete sub braț, înțelegi? De aceea, înțelegi, trebuie neapărat să-l găsesc. Mi-a cerut să rămân aici trei ore. Da? Unde e? Taci! Ascultă ce ți se spune. Mi-a cerut să rămân aici. N-am acceptat. Auzi? Tăcere. Ți-am zis că n-am acceptat. Unde s-o fi dus? N-a zis nimic, ca și tine. Tăcerea e până văca. văcă." să te am picioare în mijlocul încăperii cu trupul închircit cu o căutătură aproape dușmanoasă. Catov spuse calm, fără să-l privească. Prea ți -o ei, nume de rău. Cauși ceartă pentru a te putea apăra." Ce poți pricepe tu în asta? Și ce spasă? Nu te uita așa la mine cu smocul ăsta ca o creastă de cocoșel și cu palmele tale întinse ca Iisus Hristos așteptând să-i se înfigă cu ele. Ne închiz în palmă, Gatov puse o mână pe umărul lui Hammerlich. Tot așa rău merg treburile acolo sus? Mai puțin. E însă destul de rău așa, bietul copilaș. Slab cum e și cu capul mare, are mutra unui iepure jumulit. Să o lăsăm. Belgenul se smulse cu brutalitate, apoi se îndreptă spre capătul celălalt al încăperii cu o mișcare ciudată de copilărească, de parcă ar fi fost îmbufunat. Dar lucrul cel mai rău, zise el, încă nu e asta. Nu, nu luam am asta de tip care are mâncărim și care se fuțe de colo-colo cu un aer stânjenit. Nu l-am denunțat poliției pe cen, fii liniștit, cel puțin nu încă. Catov ridică din numer cu tristețe. Ai face mai bine să te explici. Voiam să plec cu el. Cu Cen? Catov era sigur că acum nu-l va mai regăsi. Vorbea cu glasul calm și obosit al oamenilor bătuți. Ciancai și nu se întorcea decât noaptea, iar Cen nu putea încerca nimic înainte. Hammerlich arătă cu degetul gros deasupra omărului direcția de unde venise strigătul copilului. Și uite, uite, ce dracu să fac? Să aștepți? Pentru ca să moară copilul, nu-i așa? Ascultă-mă. Jumătate din zi doresc asta, iar dacă s-ar întâmpla cumva, aș dori să trăiască, să nu moară, chiar dacă e bolnav, chiar dacă e infirm. Știu. Ce?" țipă Hemmerlich, de parcă fusese jefuit. Ce știi tu? Tu nu ești nici măcar căsătorit." Am fost. Aș fi vrut să vă și pe asta. Cu felul tău de a te purta, no, nu-s pentru noi aceste frumusețe de curvulițe ambulante care fac trotuarul." Simțit că rusul se gândea la femeia care veghea copilul acolo sus. Devotament, da. Și tot ce poate da ea. Restul ce n-are ea e numai pentru bogați. Când văd oamenii care par să se iubească, am chef să le sparg capetele. Devotamentul înseamnă mult. Singurul lucru important e să nu fii singur. De aceea rămâi aici, nu? Ca să mă ajuți? Da. Din Mila? Nu din Mila, din... Catov nu găsea însă cuvântul și poate că nu exista. Încercă să se explice indirect. Am cunoscut așa ceva sau aproape, precum și soiul tău de furie. Cum vrei tu ca lucrurile să fie înțelese dacă nu cu ajutorul amintirilor? De aceea nu mă jignești. Se apropiase și vorbea cu capul între umeri, cu vocea sa care mânca silabele, privindu-l cu coada ochiului. Amândoi, cu capul plecat, păreau din această cauză că se pregăte să se încaieră în mijlocul discurilor. Cato își dădea însă seama că el e mai puternic, chiar dacă nu știa de ce. Poate că își făcea efectul vocea, calmul său, ba poate chiar prietenia sa. Un bărbat căruia nu-i pasă de nimic, dacă întâlnește realmente devotamentul, spiritul de sacrificiu, ceva din marafeturile astea e pierdut. Fără glumă, și ce face atunci? Sadism, dis, spuse Catov, privindul liniștit. Greierul. Pași în stradă se îndepărtau încet, încet. Sadismul cu un de ace, Continua el, e rar. În cuvinte e însă destul de des. Dar dacă femeia acceptă în mod absolut, dacă ea e capabilă să treacă dincolo de... Am cunoscut un tip care a luat și a jucat banii pe care neva să se economisise ani de zile ca să meargă la sanatoriu. O problemă de viață și de moarte. I-a pierdut. În asemenea, cazuri pierzi întotdeauna. S-a întors zdrobit, absolut zdrobit ca tine acum. El a privit apropiindu-se de patul ei. A înțeles imediat, pricep? Iar apoi ce crezi? A încercat să-l consoleze. E mai ușor, zise încet Hammerley, să-i consolezi pe alții decât să te consolezi pe tine însuți. ci ridicând o ochii. Tu erai tipul? Destul. Gatov lovi cu punul în tăjdea. Dacă aș fi fost eu, a zice, eu și nu altcineva. Furia sa însă nu se risipi imediat. N-am ajuns în halul ăsta și nici nu e nevoie să ajungi până acolo. Dacă nu crezi nimic, mai ales pentru că nu crezi nimic, Ești obligat să crezi în virtuțile sufletului când le întâlnești, e de la sine înțeles, și asta o faci tu. Fără femei și copii l-ai fi să sunt convins. Atunci? Și cum nu trăiești decât pentru aceste virtuți ale inimii? Până la urmă ele te distrug. Și dacă oricum trebuie să crepe, atunci mai bine din cauza lor. Toate astea sunt însă tâmpenii. Nu e vorba dacă am sau nu dreptate. Nu mă pot împăca cu gândul că l-am dat pe ușa afară pe cen și n-aș mai fi putut suporta nici să-l opres rămână. Nu trebuie să și tovarășilor decât ceea ce pot face. Prefer și nu sfinți. N-am încredere în sfinți. E adevărat că ai însoțit voluntar pe nenorociția aceea în minele de plumb? Eram în lagăr, zise Catof îngenit Minele sau lagărul același lucru. Același lucru? nu e adevărat. Ce știi tu? nu e adevărat. Tu le ai fi adăposit pe cen. N-am copii. Mi se pare că nu mi-ar fi așa de... Greu, m-aș chiar cu ideea că mi-l vor ucide dacă n-ar fi bolnav. Sunt un dobitoc, cu adevărat un dobitoc. Poate că nu sunt nici chiar atât de bun să trag la jug. Ei și? Mă compar doar cu un felinar unde oricine are dreptul să se pișe. Arată din nou etajul cu mișcarea feței sale turtite, căci copilul țipa iarăși. Că tot nu îndrăznea să-i spună, te va elibera moartea. Moartea îl eliberase pe el." De când începuse să vorbească Hemerlich, între ei se strecurase amintirea soției sale. Întorcind din Siberia fără speranță, zdrobit, cu studiile de medicină întrerupte, după ce devenise muncitor la o zină și era convins că va muri înainte de a triumful Revoluției, își dovedise într-un mod jalnic că i-a mai rămas o urmă de viață, făcând să sufere o lucrătoare tânără care îl iubea. Dar abia consimțise că ea să îndure suferința pe care o pricinuia, că, atras de ceea ce era scolitor, în duioșia ființei ce suferă față de cel care -i provoacă suferința, Trăise numai pentru ea, continuând din obișnuință acțiunea revoluționară, purtând însă cu sine obsesia iubirii fără margini, ascunsă în sufletul acestei femei prostite. Ore întregi îi mughea părul și se culcau toată ziua. Dânsa murise și de atunci... Totuși, umbra acestor amintiri se afla între el și Schemerlich, nu destul de puternică. Prin cuvinte, nu putea sugera aproape nimic. Însă, dincolo de cuvinte, există ceea ce exprimă gesturile, privirile, și prezența. Știa din experiență că suferința cea mai îngrozitoare o reprezintă singurătatea ce o însoțește. Dezvăluirea ei te ușurează și ea, dar puține cuvinte sunt mai necunoscute oamenilor decât acelea care exprimă durerile lor adânci. Dacă s-ar exprima greșit sau arminții, iar da lui Hammerlich un nou impuls ca să se disprețuiască. Suferința izvoră mai ales din lăuntrul său. Catov îl privi fără să insiste cu tristețe, surprins încă o dată, să constate cât de puțin numeroase și cât de stângace sunt gesturile de afecțiune virilă. Trebuie să înțelegi fără cuvinte," zise el. nu nimic de spus." Hemmerlich ridică mâna, o lăsă să cadă greoi de parcă n-ar fi avut de ales decât între disperare și absurditatea vieții sale. Sătea în fața lui Catov răvășit. Voi putea pleca îndată în căutarea lui Cen." Se gândi Catov. Ora 6. Banii au fost înmânați ieri, spuse Feral, colonelului, îmbrăcat acum în uniformă. care e situația? Guvernatorul militar a trimis generalului cea și o scrisoare foarte lungă, ca să-l întrebe ce are de făcut în caz de lăscoală. Vrea să aibă acoperire? Privindu-l pe Feral, dincolo de albeața ochiului său, colonelul îi răspunse numai atât. Iată traducerea. Feral citi documentul. Am și răspunsul," zise colonelul. Întinse o fotografie. Deasupra semnăturii lui Cian și două litere. Ce înseamnă asta?" Împușcații." Feral se uită pe perete la harta șanhaiului cu petemar roșii care indicau masele de muncitori și de nenorociți aceiași. Trei mii de oameni din gărzile sindicale, el, poate trei de mii în spatele lor. Vor îndrăzni oare să facă ceva? De cealaltă parte, cea și și armata. Va începe prin împușcarea conducătorilor comuniști înainte de izbucnirea vreunei răscoale. Nu? întrebă el. Desigur, nu va izbucni niciun fel de răscoală. Comuniștii sunt aproape dezarmați, iar cea și dispune de trupele sale. Divizia 1 e pe front. Era singura primejdioasă. Mulțumesc, la revedere! Feral se ducea la valerii. Un boi îl aștepta lângă șofer cu o mierlă într-o colivie mare aurită pe genunchi. Valeriu îl rugase pe Feral să aducă în dar pasărea. Îndată ce mașina porni, scoase din buzunar o scrisoare și o reciti. Se întâmpla exact lucrul de care se temea de o lună de zile. Creditele americane erau pe punctul să fie tăiate. Comenzile guvernământului general al Indochinei nu mai erau suficiente pentru activitatea unor uzine construite în vederea unei pieți care trebuia să se extindă din lună în lună și care se mișora din zi în zi. întreprinderile industriale ale consorțiului erau deficitare. Cursurile acțiunilor, menținute la Paris de băncile lui Feral și de grupurile financiare legate de ele, mai ales datorită inflației, scădeau acum fără întrerupere de când fusese stabilizat francul. Însă băncile consorțiului își trăgeau forța din beneficiile plantaților sale, în primul rând ale societăților sale de cauciuc. Planul Stevenson ridicase de la 16 cenți la 112 cursul cauciucului. Feral, cu arbuștii săi de cauciuc din Indochina, profitase de creșterea acțiunilor fără a fi nevoit să-și scadă producția, căci afacerile sale nu erau engleze. De aceea, băncile americane, știind din experiență cât de mult costa acest plan America, principalul consumator, deschiseseră din proprie inițiativă credite garantate de plantații. Însă producția indigenă din Indiile Olandeze, amenințarea plantațiilor americane din Filipine, Brazilia, Liberia, provoca acum prăbușirea cursului cauciucului. Băncile americane își încetau creditele din aceleași motive pentru care le acordaseră. Feral era lovit în același timp de crahul singurei materii prime pe care se sprijinea, obținuse credite speculaase nu asupra valorii producției sale, ci a însăși plantațiilor, de stabilizarea francului care scădea cursul tuturor acțiunilor, dintre care o parte însemnată aparținea băncilor sale decise să controleze piața, și de suprimarea creditelor americane. Și nu ignora că, îndată ce va afla de suprimarea creditelor, toți negustorașii din Paris și New York vor încuraja scăderea acțiunilor sale. O poziție prea sigură. Nu putea fi salvat decât din motive morale, deci numai de guvernul francez. Apropierea falimentului aduce grupurilor financiare conștiința intensă a națiunii cărora aparțin. Obișnuite să asiste la jefuirea rezervelor, guvernelor nu le place să le vadă jefuite de speranță. O depunere care nădășduiește, cu speranța încăpățânată a jucătorului, să recâștige într-o zi banii pierduți, o depunere pe jumătate consolidată. Era deci greu Franții să abandoneze consorțiul după Banca Industrială a Chinei. Dar dacă Ferali cerea ajutorul, însemna că nu-i lipsi cu totul de speranță. Era în primul rând nevoie ca în China să fie zdrobit comunismul. Cean kai și, stăpân al provinciilor, asta însemna construirea căii ferate chinezești. Împrumutul prevăzut era de 3 miliarde de franci aur, ceea ce era echivalent cu multe miliarde de franci hârtie. Desigur, nu va fi singurul care va primi comanda materialului, după cum nici astăzi nu era singurul care îl apăra pe Cean Caichi. Va participa însă la afacere. În plus, băncile americane se temeau de victoria comunismului chinez. Înfrângerea acestuia schimba politica lor. Ca francez, Feral dispunea în China de privilegii. Nu se punea problema neparticipării consorțului la construirea ferate. Pentru a se menține, era îndreptățit să ceară guvernului un ajutor pe care acesta îl va prefera alternativei unui nou crah. Dacă creditele sale erau americane, în schimb depozitele și acțiunile sale erau franceze. Cărțile pe care miza nu puteau fi toate câștigătoare într-o perioadă de criză chineză ascuțită. Însă, așa cum planul Stevenson asigurase la timpul său viața consorțiului, la fel victoria Gomindanului trebuia să o asigure astăzi. Stabilizarea Francului îi purta ghinion. Înfrângerea comunismului chinez îi va aduce noroc. Oare toată viața lui o să stea la pândă ca să propă niște ofrande și sfârșeau ca niște luat, împotrivindu-se învingându-mi, în curând de el, fața ei care îi alcătuiau viața ca o mântă de vasaloană, va de fiecare dată la dorința lucrurile îndepărtate și dezluși mai întâi o ușă, apoi în stânga, lipit de perete, un șifonier burduhănos, în dreapta, un pat de lemn cu picioarele și tăbliile sculptate, iar în mijlocul camerei o masă rotundă acoperită cu o față croșetată, pe care se afla o vază de flori. Și, în sfârșit, la picioarele mesei, descoperi iosdanul lui, zăcând în neștire pe marginea franjurată a unui covor ieftin. În clipa în care îl zări și, de bună seamă, intenționa să facă un salt spre al ridica, ușa se deschise și pe fundalul întunecat al camerei își făcu apariția femeia cu pricina. Îl văzu numai decât. De fapt, încăperea era cufundată în semin întuneric iar dreptunghiul ferestrei era luminat, de parcă înăuntru ar fi fost noapte, iar afară zivă. Păzut din partea unde se afla femeia, bărbatul proțăpit în cadrul ferestrei aducea cu o siluetă neagră, pe un fond aurit de lumină. Era un bărbat între zi și noapte. În timp ce femeia, orbită de lumină, nu putea distinge trăsăturile echipului bărbătesc, Javier era într-o situație mai avantajoasă. Privirea lui se obișnuise cu semi-întunericul și reușea, cel puțin să surprindă gingășia trăsăturilor femeii, în fața lui și melancolia trădată de chipul ei, a cărui paloare ar fi răspândit lumină chiar și în bezna cea mai întunecată. Havie stătea neclintit pe pervazul ferestrei și femeia îl cerceta uimită. Nu se dovedi destul de viua spre a-și exprima cu vocetare spaima ce o cuprinsese și nici stăpână pe sine încât să-i adreseze un cuvânt. Abia după mai multe clipe de muțenie, în timpul cărora se priviră îndelung examinându-și unul altuia fețele cu trăsături nedeslușite, Havie se învretnici să spargă tăcerea. Știți, iosdanul meu se află aici," spuse el. Iosdanul dumneavoastră întrebăia cu mirare și trezită parcă din uimirea inițială de cuvintele lui Javier. Închise ușa în urma ei. Havier se ghemui pe pervazul ferestre și arătând cu degetul locul de sub el unde zăcea iosdanul lui, se grăbi să spună. Am în el niște lucruri foarte importante." caietul de matematică, manualul de științe naturale și caietul, în care transcriem lecțiile la limba și literatura cehă. În acest caiet se află ultima mea compunere pe tema Venirea primăverii. Mi-a dat destulă bătaie de cap și n-aș vrea să-mi scape din scăfârlie. Femeia, înainte câțiva pași spre interiorul încăperii și Havie, o vedea acum într-o lumină mai vie. Prima sa impresie fusese corectă, gingășie și melancolie. Surprinse, doi ochi străvezii pe un chip dezorientat. Și în minte îi mai veni un alt cuvânt, spaima. Nu o spaimă pricinuită de apariția lui neașteptată, ci o spaimă veche. Rămasă pe chipul femeii sub forma celor doi ochi mari, cu privirea fixă sub forma palorii obrajilor, sub forma unor gesturi prin care părea că-și pentru ceva. Da, femeia aceasta își cerea într-adevăr scuze. Vă rog să mă iertați, murmură ea, dar nu înțeleg cum a putut să ajungă aici servieta dumneavoastră. Am făcut nu de mult ordine și curățenie și n-am găsit aici niciun lucru care să nu ne aparțină. Și totuși reluă Javier mereu ghemuit pe pervazul ferestrei și arătând cu degetul spre covorul de sub el, adăugă... Spre marea mea bucurie, gheozdanul meu se afla aici. Și eu sunt bucuroasă că l-ați regăsit, spuse femeia zâmbind. Stăteau acum față în față și nu-i mai despărțea decât masa, pe a cărei tăblie rotundă se afla fața albă croșetată și vasul de sticlă, plin cu flori artificiale, confecționate din hârtie creponată. Aș fi fost tare necăjit dacă nu-l găseam, spuse Javier. Profesoara de cehă nu mă are la stomac. Și dacă aș pierde caietul, m-aș putea alege cu o eliminare pe cinste. Pe chipul femeii se citea simpatia, ochii ei deveniră deodată atât de mari, încât Havie nu mai percepea nimic altceva decât existența lor. De parcă restul feței și al corpului n-ar fi fost decât un accesoriu al acestora. Cutia lor de bijuterii. Nici nu-și mai dădea seama măcar cum erau celelalte trăsături ale echipului ei, proporțiile trupului. Toate acestea rămâneau undeva la marginea retinei sale. Impresia pe care o avea despre această femeie nu era, de fapt, decât impresia produsă de ochii ei imenși, a căror lumină cafenie inundat inunda tot restul corpului. Spre acești ochi se îndrepta, deci, Javier, făcând ocolul mesei. Sunt un bătrân repetent, îi se adresă apucând-o de umăr, un umăr elastic și plăcut, ca un sân. Și credeți-mă, nimic nu-i mai trist pe lumea asta decât să te trezești la sfârșitul unui an școlar în aceeași clasă, să te așezi în aceeași bancă. Apoi văzu ochii ca fenii, ridicându-și privirea spre el și se simți cuprins de un val de fericire. Havie știa că acum ar fi putut să lase mâna să-i alunece mai jos, să-i atingă sânul și pântecul, și tot ce ar fi vrut căci spaima ce lășuia suverană în sufletul acestei femei Făcea din ea o pradă cu minte în brațele lui Dar nu-i făcu nimic Îi ținea în mână umărul această culme frumos rotunjită a trupului ei Și acest umăr i se părea destul de frumos Destul de tulburător și înălțător și mai mult nici nu voia Rămaseră câteva clipe nemișcați, Apoi femeia își încordă atenția Trebuie să plecați," vine soțul meu. Nu era nimic mai simplu decât să-și ia gheozdanul să se salte pe pervazul ferestrei și de acolo pe zidul podului. Dar Javier nu întreprinse nimic. Simțea răspândindu-se în el fermecătoarea senzație că această femeie era amenințată de o oprimejdierea, iar el trebuia să rămână în preajma ei. Nu pot să vă las singură aici." Soțul meu, plecați," îl rugă femeia cu spaimă în glas. Nu." Eu rămân aici cu dumneavoastră. Eu nu sunt un laș, ripostă Havie, în timp ce pe scară se auzeau cu claritate ecouri de pași grei. Femeia încercă să-l împingă pe Havie spre fereastră, dar el știa că nu avea dreptul să o părăsească într-un moment în care era amenințată de un mare pericol. În clipa aceea, din fundul apartamentului, se auzi un zgomot de ușă deschisă. În ultima clipă, Havie se trânti pe jos și se furise sub pat. Spațiul dintre dușumea și plafonul, alcătuit din cinci scânduri ce susțineau o saltea destrămată, nu era cu nimic mai mare decât spațiul unui sicriu. Dar, spre deosebire de al sicriului, era un spațiu mirositor. Se simțea izul de paie, foarte sonor. Dușumeaua reda cu claritate orice zgomot de pași și plin de imagini, Chiar deasupra lui Javier își imagina chipul femeii și își dădea seama că în acest moment n-avea voie să părăsească acest chip proiectat pe pânza întunecată a saltelei. Acest chip străpuns de trei fire de paice răzbăteau din pânza deșirată. Pașii care se auzeau erau pași grei. Și când își întoarse capul, zări pe dușumea niște cizme înaintând spre interiorul încăperii. Și auzi o voce de femeie și nu-și putu stăpâni un ușor sentiment de regret. Și totodată sfâșietor. Această voce era de o potrivă melancolică, speriată și fermecătoare, așa cum fusese cu câteva clipe în urmă, când i se adresase lui Javier. Dar, cumpănit, Javier își stăpâni acest subit capriciu al geloziei. Era conștient că această femeie se afla în pericol și se apăra cu ceea ce poseda, cu chipul și cu tristețea ei. Apoi auzi o voce bărbătească și își spuse că această voce se asemăna cu cizmele negre, pe care Havie le vedea înaintând în pe dușumea. Fi stradă vânzător păsări. dă drumul. În timp ce automobilul înainta, gândurile lui Feral se învârteau în jurul confesiunii, citită undeva într-o carte de medicină, a unei femei nebunite de dorința de a fi biciuită, fixându-și printr-o scrisoare o întâlnire cu un cunoscut și descoperim cu spaimă că voia să fugă chiar în clipa în care, culcată pe patul de hotel, bărbatul, înarmat cu biciul, îi paraliza cu totul brațele sub fusta ridicată. Fața nu putea fi văzută? Era însa Valerii. Să se oprească oare la primul bordel chinezesc întâlnit în cale? Nu. Niciun alt trup nu l-ar putea elibera de orgolul sexual bazjocorice răvășea. Mașina trebuie să se oprească în fața sârmei ghimpate. În fața lui se profila orașul chinezesc, foarte întunecos, foarte puțin sigur. Cuate mai bine. Peral, părăsind mașina, își trecu revolverul în buzunarul hainei, nădăjduind să fie atacat. Ucis pe oricine poți. Strada vânzătorilor de animale era adormită. Liniștit, boiul la primul oblon strigând, cumpărător. Negustorilor le era teamă de soldați. După cinci minute se ridică oblonul. În minunata umbră roșietică a prăvăliilor chinezești, în jurul unui felinar, câteva sărituri înăbușite de pisică sau de maimuțe, apoi câteva bătăi de arbi, vestire-trezirea păsărilor. În umbră, urme prelungi de un roz stompat, papagale gaz de bețe. Cât costă toate păsările? Numai păsările? 800 de dolari. Era un mic negustor care n-avea păsărare. Feral scoase carnetul de cecuri și voi. Negustorul are să vrea bani. Boilu înțelese. Dumnealui e domnul Feral, spuse el. Automobilul se află mai încolo. Negustorul ieși, văzut farurile automobilului zgâriate de sârma ghimpată. E în regulă. Încrederea pe care i-o arăta, dovada autorității sale, îl exaspera pe Feral. Puterea sa evidentă, până și în cunoașterea numelui său de către negustor, era de dominul absurdului, de vreme ce n-avea putința să apeleze la ea. Totuși, orgolul susținut de acțiunea în care se angaja, și de aerul rece al nopții îi venea din nou în ajutor. Mânie și visuri sadice se dizolvau în dezgust, cu toate că era conștient că nu scăpase de ele. Am și un cangur," spuse negustorul. Feral ridică din numeri, însă un copil, trezit și el din somn, se și înființă cu cangurul în brațe. Era un animal mic, păros, care se uita la Feral cu niște ochi de ciută speriată. Bine, un nou cec." Spera se întoarse încet către automobil. Trebuia înainte de orice, în cazul că Valerie ar povesti istoria coliviilor, și desigur că o va face, să fie suficient să povestească sfârșitul pentru a scăpa de ridicol. Negustorul, copilul, boiul, aduceau cuștele mici, le aranjau în automobil, se întorceau să aducă altele, în sfârșit ultimele. Cangurul, apoi papagalii aduși în colivioare rotunde. Departe de orașul chinezesc, câteva împușcături. Foarte bine. O cât se băteau mai mult, cu atât mai bine. Automobilul o pornit sub ochii uimiței polițiștilor. La Astor, Feral îl chemă pe director. Fiți amabili și urcați-vă cu mine în camera doamnei Serge. Ea lipsește și vreau să-i fac o surpriză." Directorul își ascunse mirarea și cu atât mai mult dezaprobarea. Astor depindea de consorțiu, Prezența alături de el a unui alb îl facea pe Feral să uite universul său umilit, îl ajuta să se întoarcă printre ceilalți. Negusorul chinez și noaptea îl lăsase răpradă obsesiei sale. Nici acum nu era pe deplin eliberat, însă cel puțin nu îl stăpânea cu totul. Cinci minute mai târziu dădu dispoziții cum să se așeze colivile în cameră. Toate obiectele de preț se aflau în dulapuri, dintre care unul nu era închis. Luă de pe pat, cu gândul să o dulap, o pijama de noapte aflată acolo, însă abia atinse mătasea moale că îi se păru că moliciunea se comunică prin intermediul brațului întregului său trup și că materialul pe care îl strângea în mână acoperise tocmai trupul ei. Rochile, pijamalele, atârnate în dulapul întredeschis, păstrau unele o senzualitate poate mai pronunțată decât trupul valeriei. Îi venea să sfâșie veșmintele pline încă până la saturație de prezența ei. Ar fi luat cu el pijama o, dacă ar fi putut, o aruncă în dulap. Boiul închise ușa dulapului. Chiar în clipa în care dădea drumul din mână pijamalei, legenda lui Hercule și a omfalei năvăli brusc în închipuirea sa. Hercule, îmbrăcat ca femeie în veșminte moi și ușor de mototolit ca ale ei, umili și satisfăcut de propria sa umilire. Zadarnic încercă să reînvie scenele sadice care îl stăpâniseră cu puțin timp mai înainte. Bărbatul învins de Omfala și de Dejanira, îi copleșea gândurile, lene ca într-o voluptate umilită. Se apropiau pașii cuiva. Pipăi revolverul în buzunar. Pașii se auziră din ce în ce mai slab dincolo de ușă, Mâna lui Feral trecu în celălalt buzunar, de unde scoase nervos Batista. Poruncise să se dea drumul la papagale, însă păsările temătoare se ascunseră prin colțuri și printre perdele. Cangorul sări se împași și sătea acolo. Feral, stinse becul cel mare, lăsa aprinsă numai lampa de pe noptieră. Trandafirii albi, papagalii, împodobiți cu fenic și companiilor indiene, cu minunate bătăi de arepe arcuite, începeau să zboare stânind un vuiet precipitat și neliniștit. Cutiile pline cu păsările agitate, răspândite pe toate mobilile, pe pământ, pe cămin, îl strângeau. Se întrebă de ce nu ghici. Ieși, intră din nou, pricepu imediat. Camera părea devastată. V-a să scape de idiotizare noaptea asta? Fără voia sa, lăsați acolo imaginea izbitoare a mânii sale. Deschide coliviile, zise el boiului. Vor mângi camera, domnule Feral, spuse directorul. Doamna Serj va lua alta, îmi veți trimite nota de plată. Doriți flori, domnule Feral? Nu mai păsări și doresc ca nimeni să nu mai intre aici, nici servitorii. Fereastra era aparată împotriva țânțarilor printr-o pânză metalică. Păsările nu vor putea zbura de aici. Directorul deschise fereastra ca să iasă din cameră mirosul de animale. Acum, între mobile și perdele, sus pe plafon, păsările insulelor zburau încet, căpătând un colorit mat în lumina palidă asemănătoare cu a chinezești. Îi dăruia Valeriei din ură cel mai frumos cadou. Stinse, aprinse, stinse, aprinse iarăși. Folosea întrerupătorul de la lampa de pe noptieră. Își aminti de noaptea petrecută acasă împreună cu Valerii. Era cât pe ce să smulgă întrerupătorul pentru ca ea să nu mai poată folosi niciodată cu oricine ar fi fost împreună. Nu voia însă să lase nicio urmă de mânie. Iarăi școlii goale, zise el boiului, să fie arse.